pamoja na kuatakia radhi masahaba wake. Endelea na risala yetu hii ya da'watu ila Allah wa khalaq ad Ikiwa leo tuko katika siku hii ya mwezi 25 Safar mwaka 147 hijiria Hijria. Muendelezo tulikokomea katika dasara iliyopita Kusiana na mazuri ya Uislamu ambao Uislamu naligania katika mambo mbalimbali tabia muamala na jana tulianza kuzungumzia al-khuwatu al, al wa Kiislamu na yale ambayo kiana uimarisha undugu huo na tukataja baadhi ya mambo ambayo ni sababu ya kuharibu undugu wa Kiislamu kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwambia innamal mu'minuna ikhwa hakika waumini ni ndugu Nasa undugu huu unatakiwa ulindwe na watu efuke sababu ambazo zinaweza zikaharibu na kuvunja undugu huo leo jana tumesoma vile vile maneno ya Mtume sallallahu wa wasallam hadithi ya Ibn Umar Kisema Mtume sallallahu alayhi wasallam almuslimu akhu almuslimi la yadhlimuhu wala yahqiruhu wala yakhdiluhu kabilisha haya mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii fal muslimu akhul muslim muslimu ndugu yake muslimu yajibu alayhi ihtiramuhu ni wajibu juu yake kumheshimu wa adam ihtiqarihi نا في ليله يسبتكان كمذاراو ويجب عليه اتصافه واعطائه حقه ناني واجب جو yake كمفانيا انصاف سواء ketika pale anapohitajika na vile vile kumpa haki yake min kullil katika kila upande ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka sheria bali akasema Mtume عليه الصلاه والسلام almu'mina lilmu'mini an yasuddu ba'dahu ba'dahu wa'mini almu'mini kwa muumini ni kama vile jengo so, moja huwa linashikamana kupatikana kuna sehemu na pasuko au kuna mwanya umepatikana au kuna Ya basi jengo hilo tayari limeharibika na huo mwanya usipozivwa au hicho usipo basi tayari linakuwa ni gofu kwa hiyo mtume sallallahu Alaihi wasallam akafananisha undugu wa kisilamu muumini na muumini mwenzake ni kama jengo Wakiapatikana kasoro baina yao basi kasoro hiyo iondoshe. Na isipu kwa kamana ndugu huu na Yashuddu ba'dha ba'dahu ba'dha jengo ambalo lashikamana baadhi kwa baadhi nyingine kwa mchanganyiko yote Ambayo umeimarisha jengo. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam kataja al mu'min Miratu miratu ahihil mu'min Mu'mini, mu'mini miratu ni kio cha ndugu yake msidumu huyo mtu ajifunze kupitia ndugu yake na mtu aangaliwe na ndugu zake kwa sababu kio utajitizama utaona una kasoro wapi sasa ukikubali kwamba mwenzako awe nikiyo kwako muumini mwenzako utakuwa tayari kukosolewa utakuwa tayari kuambiwa hapa umekosea kwa sababu inawezekana We wajua patia sehemu kumbe wakosea wajua wapatia kumbe haupatii mwenzako kwa sababu ni nikiyo kwako akikutizama atakwambia hapa sivo kwa sababu kiyo Unapoamka au unapokuwa unajitizama kwenye kio chako we hauni uso wako. Utaona kumbe kuna sehemu. Kuna matongo tongo usoni. Haukuyaona umeona kupitia kioo. Utaona kumbe hapa kuna mabaki ya chakula kwenye meno, kuna mlia hapa kwenye gego hapa. Umetizama kioo ambacho we hukuweza kuona wakati huo. Kioo baada ya kutizama kaona kwamba hapa kuna kasoro. Hivyo ndivyo alivyofananisha na kalinganisha Mtume صلى الله عليه وسلم muumini kwa mwenzake eh ni kiyo muumini kiyo kwa ndugu yake muumini na kwa hali hii sasa wewe tayari kuambiwa na huyo kwa sababu nikiyo chako na vilevile asifanye khiana kukwambia wewe una hichi hiki sio sawa sawa ndio maana haya yapatikane kasema sheikh rahimahullah ta'ala fa anta ya akhi mir'at akhik ewe ndugu kioo cha mwanzako anta labinat min labanil alladhi qama alayhi wewe ni tofali ambalo katika tofali hilo limesimama juu yake jengo uhuwal imania jengo la ndugu wa kimani fattaqulla fi haqi akhika Mche allah subhana wa ta'ala katika haqi za ndugu yako wa'rif haqahu wa'amil lihi adhi nushi kwamba fahamu haki yake na vile vile wa amiliane na haya kwa haki na umnasii wa sidiki na kwa mkwili kwa ndugu yako. Wiyo kama ni hivi sasa wewe kwa ndugu yako yahitajika ujue haki yake kwako kwa ni zipi. Na ukizijua haki zake na yeye akajua haki zako kwako kwa kwa inapatikana una haki sasa kujua kwamba kumbe na haki ya kumnasihi ndugu yangu. Kwa yale ambayo naona akateleza au naona hapa hapatihi katika hili unakuwa na haki ya kumnasihi ndugu yako. Na ikipatikana mlangu wa kunasihiana ndiko jengo hili linakuwa imara. Na mlango kunasihanana iko ukosekana basi jengo hili au ndugu huu utakuwa ni dhaifu kwa sababu kuna watu hawako tayari kunasihiwa au kuambiwa. Sasa mtu akifunga mlango wa kutokumbushwa au kunasihiwa basi itakuwa undugu huu hauko madhubuti. Kwa sababu mlango muhimu ambao ni katika nguzo muhimu za kujenga undugu na kutengeneza jengo ambalo ni imara ukakosekana mlango wa kunasihiana kwa ndugu vile vile na ukweli katika kule kunasihiana na kuambizana na kutatika kuwa undugu huu uweze kudumu ukweli usichukie unapoambiwa jambo na ndugu yako fatilia mi na kasoreni kweli basi ondoko sione kwamba nimefedheshwa au kwa nini nimekuwa hivi wa dhali antakhudha kullahu. ولا تاخذ جانبا من دون جانب ولا لا تاخذ العقيده وتدع الاحكام والاعمال ولا تاخذ الاعمال وتدع الاحكام وتدع العقيده بل خذ الاسلام كله هذه عقيدا وعملا وعبادا وجهادا واجتماعا وسياسا واقتصادا وغير ذلك خذ من كل الوجوه كما قال سبحانه يا ايها الذين امنوا ادخلوا في سلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فهم yang sema alaiku yakoqqamba kutchukua uslam wote Usichukue Uislamu upande na ukaacha upande. Haya yote atakiwa Muislamu Anapo anapokuwa ni mu'mini au Muislamu asichague baadhi ya mambo ya kuyafanya katika Uislamu au baadhi ya mambo kuyaacha katika Uislamu. Kasema rahimahullahu ta'ala la ta'khudh al'aqida, usichukue akida peke yake. Wewe itikadi yako ni sahih. Una itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa'a watadha na matendo ambayo yanahitajika. Au usichukue matendo na ahkam ukaacha itikadi bali chukua Uislamu wote. Na hapa ndiko unaona tunakokuja au watu wanapokuja kufeli. Kwa mfano anamwangalia mtu katika masala ya itikadi. Itikadi yake ni sahihi itikadi ya Ahlus Sunnah Ameshikamana katika mambo mengi na itikadi ya Ahlus Sunnah Lakini unaporudi katika upande wa Tabia wa sifuri tabia siyo lakini kupande wa itikadi ni itikadi sahihi na anapambana kweli lakini kafeli kupande wa tabia muamala wa kwake na watu Hajiku hajikuhamiliana na watu na haya kaelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyokuwa kiaamiliana wa haliqin bi hulqin hasan hili halifu kwa watu na huko ndiko nakoona kwamba watu hawakai pamoja hawashirikiani lakini watu hao kiuliza je huyu si salafi na huyu si salafi shida dini muamala tabia watu wakachukua janib jani janib upande wanao upande mwingine hawana ndiko tunako feli na wanako feli watu na umma unakozidi kuharibika mara nyingi kwa maana haya aliyataja Sheikh rahimahullah taala ukisawir katika jamii ya leo unakuta kwamba jambo liko vile vile hichi alichosema kwamba usifa ndio limefanyika unakuta hawa ni wakina fulani hawa ni wakina fulani hawa ni wakina fulani kwa nini lakini wote si masalafi ndio sasa kwa nini hawa na kina fulani na kina fulani kuna kitu ambacho wamefikiana katika tikadi nakin wakatofautiana katika tabia na muamala wakachukua uislamu sehemu wakaacha sehemu ambao walitakiwa wachukue na waamiliane ipasavio bali kataja rahimahullahu taala usichukuo pande wa matendo na hakami kaacha tikadi vile vile na kuna watu wanasifiwa kwa tabia. Wazuri kwa tabia, wa Wanaadabu. Wakakosa nini? Itikadi sahihi. Piga mfano watu fulani bwana, kwa karimu, kwa tabia, wamejitahidi Lakini rudi kwenye pande itikadi ambacho vile ni kwamba ahamu shayu. wamekosa vile vilevile itikadi. Wamechukua jani kipande wa khalaki wakajipamba kwa tabia halafu kosekana kwao itikadi sahihi wakajipamba kwa kufanya muamala mzuri wanaamiliana na watu kwa muamala ambao ni mzuri ikakosekana itikadi sahihi kwao hawa na ni wabovu zaidi kwa sababu ameacha msingi katika msingi muhimu katika dini yao hanae wapo safuli hiyo wanashirikiana ushirikiano wao ni wa hali ya juu wanabebana katika mambo yao wanahurumiana baina yao ukizungumza upande wa muamala utawapa asilimia kubwa lakini ukirudi kwa pande itikadi sifuri Uislamu hauko hivi Uislamu mtu achukue yote kama alivyo hapa rahimahullah ta'ala al-alama ibn bazzi kwamba chukua sehemu au Uislamu wote sio sehemu katika Uislamu chukua itikadi na vile vile mufanya eh, matendo fanya ibada vile vile jihadi, na vile vile mambo ya kuamiliana ya kijamii unakuwepo na siasa Laki kilizungumza siasa jana katika dasa ya kwamba siasa ambayo tukizungumza siasa hapa si demokrasia ni siasa tu kama kama nilivyoeleza jana wala siyo ile siasa ya wakamunizmi ambao tulisema shuyuia ilhadia sio hiyo ambao tukizungumza siasa tuliangalia tofauti ya siasa ambayo sheria inatuamrisha na zingine ambazo ziko tofauti waqtisadan na vilevile upande wa uchumi haya nayo hatakiwa kwamba muislamu ajitahidi katika upande wa uchumi sheria haijamkataza mtu kujiwekea mikakati namna gani ataendesha maisha yake namna gani atafanya uchumi namna gani atafanya kazi maadamu kwamba asimame katika haya kwa hali ambayo hataacha miongozo wala hataacha kume eh, na kufanya ibada wala kumti Allah Subhanahu wa ta'ala na hili tumeangalia katika hadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alaihi wasallam kiwemo hadithi alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kipi nilipi lipi chumo bora tumelisemaje amalu rajul bi ni amali ambaye atafanya mtu kwa mkono wake wa kulli bay'in mabrur. Uislamu unaangalia yote haya. Huu ndiyo Uislamu. Si kwa maana ukiwa We ni salaf hautaki kufanya kazi, hautakiwi kufanya biashara, la fanya haya lakini yakishughulishe na toaa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumfuata Mtume صلى الله عليه وسلم na kuacha matendo. Weye mtu aikwambia kwamba Uislamu unaharamisha e, kazi Huyo atakuwa akasema uongo kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam eh alizungumza haya katika hadithi ambazo tumezitaja hadithi, hadithi ziko nyingi zikieleza mtu apambane afanye kazi e, chumo bora katika riziki ya mtu ni kazi ambayo akafanya kwa mkono wake Yakataja rahimahullahu ta'ala na gairidhali ka mwingineyo katika mambo ambayo mtotakiwa achukue katika Uislamu. Kataja haya sema kwamba chukua kila sehemu kadri unavoweza. Amiliana na watu, tengeneza na simama katika itikadi yako ambayo ni sahihi. Huko takuwa huko katika Uislamu kwa sababu Uislamu haya ndiyo min mahasin diniu lislam katika mazuri ya dini ya uislamu. Wa hiyo mtu akiona mtu wa tabiia mbaya hawa ndio walivo, sio kweli. Huyu ndiyo alivyo mwenyewe, sio huu uislamu. Mtu anakuwa mchoyo. Sema hawa ndiyo walivo, sio kweli. Watu wa sunna au masalafi wako hivi, huyu tabia yake. Huyu sujini kadha ndivyo walivo hapana. Uislamu hauko hivi. Uislamu ni dini ya huruma, dini ya upole, dini ya watu ambao wana adabu. Uyokusifio kwa hiyo kusifiwa kwamba hawa hawana adabu kwa wingi wa watu kuonekana kwamba hawana adabu sio ndio dini yao iko hivi, bali tabia zao ambazo wameacha mongozo wameacha maelekezo ya Uislamu. Allah Subhanahu wa taala anawaambia waumini si watu waamini wanaambiwa ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafa ingieni katika uislamu wote yani uislamu wote sio watu wote yani uislamu wote yani yale ambayo uislamu ya yachukweni yote shikamaneni nayo wala tatabu hotuati shaytani wala msifate njia za shaytani katika njia za shaytani kuingiza husuda dhili, chuki, bugdhu watu kugombana na mengineyo, hizo ni njia za sheitani. Kuingiza itikadi ambazo ni mbuvu watu kumshirikisha Allah, kumuasi Allah, hizo ni njia za sheitani mzifuate. Ukiona watu wanagombana, magomvi yao hayaishi, wameacha njia ya Uislamu, wamefuata khutuwati sheitani. Watu hawazungumzi pamoja kwa sababu miongozo ya Uislamu ipo mfano kuto watu nyamaziana hawazungumzi wameacha miongozo nisome hadithi ya Abu Ayubu Al-Sari Allahu anhu Kitaja kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza kwamba sio halali kwa Muislam Kumuhama ndugu yake zaidi ya siku tatu mambo ya kiulimwengu yongemetokea sana katika jambo basi sipatikane kwamba mwaka mzima mzungumzi Alafu inawezekana jambo lenyewe ambalo mmegombana dogo mnaweza mkakana likaisha. Kwa nini siishe ishe mkitika maana yenu ni moja dawa yenu ni moja. Mmetofautiana tu katika masuala mathalan. Huyu kafahamu hivi kafahamu hivi watu wakagombana. Hii sio hii ni njia ya sheitani. Bali sheitani Allah katuambia innahu lakum adubun mubin. Hakika yeye mwenyewe ni, ni adui mekubaliana katika upande huu mkao na itikadi sahihi maana hajii yenu ni sahihi lakini mkamfuata shaytani katika upande wa kuamiliana katika upande wa kutotengeneza undugu wenu ala jamaa minaslaf maana ذلك odkhulu fi silmi jami'ihi يعني في الإسلام يقال للإسلام سلم لانه طريق السلامه والطريق النجاح في الدنيا والآخر فهو سلم واسلام فالاسلام يدعو الى سلم يدعو الى حقن الدماء بما شرع من الحدود والقصاص والجهاد ash-shari'i asema, as as katika haya rahimahullahu ta'ala kataja wamesema kundi bina katika wema waliopita maana ya maneno haya Allah gidi katika Uislamu kwa maana ingieni katika kunyenyekea kwa maana katika kufuata hukumu zote za Uislamu yaani Uislamu. Silmi kwa maana kuingia katika kuyatekeleza hayo. Hii ni mana, silmi kwa maana eh ingieni katika Uislamu, yani fil Wote Uislamu wote yale ambayo unauligania. Kwa hiyo ikaitwa au kwamba Uislamu ndiyo silmi. Na ndio njia salama. Na ndio njia ya kuokoka hapa duniani na akhera ukiacha njia hii utapotea na ukiacha njia hii utaacha uislamu utaacha kusarenda kwa hiyo silmi kwa maana ya kusarenda au kunyekea uislamu unalingania katika silmi bali uislamu unalingania katika kuhifadhi damu kwa yale ambayo ameajibisha Allah subhanahu wa ta'ala katika huduti kwa sababu katika ya kisasi kaniwasema Allah Subhanahu wataala taala haki katika ya kisasi kuna nini uhai kuishi kwa hiyo damu inapohitajika kumwagwa au mtu kusimamishiwa hadi bado vile vile katika Uislamu huyu mzinifu pige bacora mia e, kama hajaoa hajaolewa au mzinifu aliooa au aliolewa pige baoa mpaka kufa kwa hiyo hiyo ni katika hududhi au kisasi hii si kwa maana ni dhulma ni haki kufanyika hivyo. Hii ni kuingia katika Uislamu kutekeleza haya. Damu imemwagwa, mtu akapigwa kwa sababu ya nini? Si dhulma, kwa sababu kuhifadhi uhai kama ulivyotaja Allah kwamba hakia katika, katika kisasi kuna uhai. Kwa nini Allah kazunguzia kuna uhai katika kisasi? Kwa maana kama watu wataachwa wataishi hivi hivi. Mtu afanya jinai hashulikiwi, hadhibiwi basi mauaji itaendelea lakini kama kuna hududu zikasimamishwa aliyeuwa na uwawa aliyefanya kadha anadhibiwa Huwa sheria hizo zikiwepo hata taogopa sasa kama mtu ataogopa kwamba huyu singe kuwa polisi huyu ningemfanya vibaya kwa hiyo anafanyaje ameogopa uhai usalawa kapata sababu ya kukopa kitu fulani kwa hiyo katika sheria ya Allah watu akiisimamia wa haya ipasavyo inahifadhika damu kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala bali akataja vile vile rahimahullahu taala na jihadi ya kisheria amboni ya kweli kwa maana kuna jihadi ambazo za tengenezo tu kwa katika mambo ya siasa utawala nchi zao anataka huyo anataka urahisi na huyo anataka huyo anataka kuwa nani akatengeneza kundi na mwingine kundi basi ili kundi lingine litatangaza jihadi kumbe sio uongo wagombania madaraka mbio ni jihad jamaa na kasema kwamba jihadi ya kisheria alafu ni ya kweli jihadi hiyo hiko zimesidhiti zile thawabit huko mtu atakiwa vile vile Alifahamu na kuingia hii ya kweli Fahuwa sil silmi wa islam wa amn wa iman kika huko Ndiyo kusarena na ndiyo uislamu na vile vile amani na imani lihadha qala jalla Waala kwa hali kasema akasema allah bihul fi silmi kafa ay udhul fi jamii shu'ab al imani ngieni katika zigawanyo vyote vya uislamu la ta'khudhu ba'dahu wa tad'u ba'dahu msichukue sehemu نعم كاعتش سهيم عليكم ان تاخذوا بالاسلام كله او نيجييني كتشقوا الاسلام ووت ولا تتبعوا خطوات الشيطان يعني المعاصي التي حرمها الله جل وعلا أو عز وجل يعني المعاصي امبالو امي حراميشه الله سبحانه وتعالى هذا نجاة شيطاني فان الشيطان حقيقه شيطاني يدعو الى المعاصي انا لانغانيه في المعاصي والا تارك دين الله كلي نانلغانيه watu kuacha dini yote hakika hii amejiadada wameandaa wadisha itoani kwa hivyo walihadha yajibu alal muslima wivyo ni wajibu kwa mslamu ayatamassak bilislam kullihi kushikamana na uislamu wote wa ayadina bilislam kulli na vile vile kwa dini yote ya uislamu wa yatasma bihablillahi azza wa jalla ناشكمانه نقا بها يا الله سبحانه وتعالى ويحذر اسباب الفرقه الفرقه والاختلاف في جميع الاحوال فعليك أن تحكم ما شرع الله في العبادات وفي المعاملات وفي النكاح والطلاق وفي النفقات وفي الرضاع وفي الصلح والحرب ومع العدو والصدق wa sadiq wa ma'a al adu wa sadiq fi al wa fi kulli shay'in ataja rahimahullah ta'ala kwa hivyo basi ni wajibu juu yako kushikamana na Uislamu wote na uo na dini ya Kiislamu yote kwa maana yote ambayo yanalinganiwa na Uislamu nani juu مسلام muislam wa aiya atasma bihablillahi ya azza wa jalla ashkamane na kamba ya allah ashkamane na dini ya allah subhanahu wa taala kama alivyolitaja hili allah atasmu bihablillahi jamia wala tafarraqu shkamanen na kamba ya allah na dini ya Ajihadhari hadhari musilamu, na sababu ambazo zinapelekea kufarikiana na kutofautiana katika hali zote wewe muislamu achukue tahadhari katika hichi nikikifanya au jambo fulani sio liache kama tutakuwa ni sisi sababu ya kufarikiana sababu ya kuachana sababu ya kutengana katika kila hali ziba mianya ambayo utasababisha khilafu kama tulipotaja katika hadithi zilizopita Husuda, dharau, uh, hizo ni mianya ambayo inasababisha kufariqiana, kujiona we ni bora kuliko wengine, kujiona we wajua kuliko wengine, waacha kushikamana na maana haijalikuwa nayo, kangania jambo ambalo unajua kwamba ni sababu ya kufarakisha. Mengi kwa mfano kama bid'a ni shari Mtume sallallahu alaihi wa kaita ni ni shari kwa sababu kiangalia katika sababu ya watu kuachana vile vile farqiana ni bid'a Mwe mtume sallallahu alayhi wa sallam akaita ni shari basi vile vile na mengineyo ambayo yatakikana mtu akiliona kwamba hili ndil ni sababu ya sisi kufarakiana kwa sababu Uislamu unaita unaita na kulingania katika umoja lakini umoja huu uwe katika ile misingi imara ya kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam hiki ndicho ambacho chatakikana kwamba waislamu washikamane katika haki washikamane katika misingi ambayo ni imara vinginevyo umoja na undugu wa Kiislamu utaachana hatushikamane kama wanavyosema hawa eh na harakati na fima tafakna عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما خلفنا منه. Hasa huo si msingi imara ambao ni msingi wa ahlu sunna aljamaa. Msingi wa ahlu sunna wanashikamana katika kitabu cha Allah na katika niwaambia tunapozungumza kuhukumu atuzungumzie zile hukumu peke yake za kukatwa mkono kupigwa mawe. Wao kumbe kuna hukumu katika sheria ya Allah katika ibada e, katika muamala na katika ibadatati katika sheria za Allah. Nasali sali kwa sababu hii. Muamala mnaamiliana, mnakopeshana, mnauziana, mtauziana vipi, mtakopeshana vipi? Hiyo ni muamala na mengineyo. Kwa finika na katika mambo ya ndoa na talaka na nafakati na vile vile mambo ya radhaa kunyonyesha za kunyonyesha utauliza na heli kwa vipi vile vile ni sehemu katika masa ambayo yamezungumzwa katika dini na vile vile mambo ya biashara za sapuli za silimu na vile vile alharb na pamoja na vile vile kuamiliana na adui Huu ni adui tabiana na vipi na huyu na rafiki vile vile utaamiliana naye vipi kwa hiyo kila watu wa safuli zao namna ya kuamiliana na katika jinai hata kama ni katika makosa yale ya jinai utafanya vipi kwa kile nasema rahimahullahu taala haya yote ni katika kila kitu jambo lingine asema Alinsafu fi muamalatul akharin kuwa ninsafu kuadilifu usafi naweza kusema kuwa ukweli kuwa kutokuwa na khiana kati ya kuamiliana watu wengine wewe munsif useme kwa kuamiliana kati ya kuamiliana na watu usiongeze wala usizidisha wala usipunguze mnapoamiliana katika maneno au katika jambo اسما دين الله يجب اي يحكم في كل شيء ديني الله سبحانه وتعالى ني واجب حكمه ketika كل شيء واياك أن تولي اخاك لانه وافق وافقك في كذا وتعذب الاخر لانه خالفك في راين أو في مساله فليس هذا من الانصاف Anasema rahimahullah ta'ala angalia jambo hili ni gumu La insaf ni jambo ambalo ndiyo sababu za watu kutofautiana mara nyingi. Anataja hapa rahimahullah ta'ala akasema dini ya Uislamu ni dini ambayo inahukumu kila kitu. Kila kitu. Juu yako huyo. na kumpenda ndugu yako kwa sababu amekufiki katika kadha katika jambo fulani yani umpenda mtu kwa sababu anakuafiki katika masuala kifulani na mwingine mfanyia waduhi kwa sababu amekuhalifu katika rai au katika masuala fulani Huu unamona ni adui yako eh tena zikana yenyewe ni masuala ambayo ina khilafu mathalan wewe kwa sababu amekuafiki wewe katika masala au maslahi fulani basi umfanye rafiki yako mpenda kwa hili. Katika raii yako izungumza kuna kauli zaidi ya moja. we ukawa na raii na kauli hii yeye akasemea upande mwingine ukapande mwingine ukawa umemchukia. Hii sio sawasawa, sawa. Huko sio insaf. Watu walitofaliana katika masala huyu ana maslaki hii na huyu ana maslaki hii lakini walipendana kwa hiyo kwa munsif wewe rai kadha na huyu ana rai hii basi kweni wa moja hata kama tutafautiana katika rai zetu ili itikadi yenu haji yenu ni moja kuwa na insaf. Nisema mwanzo ukiangalia tofauti ambazo zipo kwa ahlu sunna al mara nyingine si za kitikadi. Kadri unavyofuta mfano kwamba watu wote ni masalafa. Daawa yao ni daawa moja. Itikadi yao ni itikadi moja lakini wanafukuta wametofautiana. Hili la kundi la kina fulani. Huyo huyu amemwafiki huyu. Kwa hiyo kile atakemwafiki fulani basi sio wa kwetu. Huyu atakayefuata maslaki ya fulani katika rai kwa sababu mwafiki eh ametufanyia shida kadhaa sisi wenzetu. Sasa je, ukikao ukajiuliza hawa masala fie ambao tunao katika zama zetu. Haya mambo yanapimwa kwa misingi ya kielimu au kwa hamasa kama zivyo za wanaharakati mara nyingine wanajiuliza masuala kama haya Kumkata mtu kwa jambo ambalo au kwa rai ambayo haijafikiana na wewe. Kama je kuna kasoro kwani sikazungumza sika jambo hili uraiki kaisha? Ili jambo likasemwe kwa uzuri tu kwamba bwana wewe unasemaje kwenye hili? Insafu iko wapi? We sisi tunaacha paka yale waliokuwa nao wema waliopita. Wale Alaa bin Badri ta'ala haya ndio yanazungumza tabia za maduati. Pamoja na dawa kujumla, chilisa, kitabu, kwa jumla kama kinavyoeleza kitabu kwamba ad-da'wa ila Allahi wa khalaqu du'at. Wao hao takuta kwamba baadhi ya madoaatu wamekosa insafa dawa yao. Wafanya mtu wadui kwa sababu umetofautiana katika rai. Wamtenga mtu kwa sababu atofautiana katika rai. Wa shekhi asemadini ya Uislamu haiko hivi. Yako wewe jihadari. kumpenda mtu بسبب مخالفه في كتابا او كمفعنيه عدوي بسبب مخالفه في راي او في ما فليس هذا من الانصاف ليس في كتابه الانصاف فصحابه الله عنهم اختلفوا في مسائل ومع ذلك لم يؤثر ذلك في صفاي بينهم walmuwalatu walmahabbatu radiyallahu Allahu wa ridhahum hao ndi masahaba walastarifiana masahaba katika masala pamoja na hilo halijaathiri zile zao wakati yao kuwa au ule umoja wao na mshikamano wao hawakiingiza chuki katika nyoozao wala kule kusaidia na kwao na kupenda na kwao halijaisha hao ni masahaba Allah aawae radhi nao na waridhie kwa sababu walisimama sawasawa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala fali mu'min ولكن لا يحمله ذلك على ظالم اخي وعدم انصافه اذا خالفه في راي في مسائل الاجتهاد التي قد يخفى دليلها اراسم المؤمن انا فانيه قاضي الشريعه يا الله سبحانه وتعالى نا نجاهدنا ديني يا حق na natangu, anatanguliza hilo juu ya kila mmoja kwa dalili. Lakini pamoja na haya asema habibi au hafanyi hayo kwa lengo la kumdhulumu yeyote. Na kukosekana insaf kwa mwenzake Kufanyi insafi kukosekana insafi safi atakapomuhalifu katika rai au katika masala ambayo masala ni ya kujitahidi ambayo mara kuwa dalili haiko wazi kwa hiyo mtu katika haya masala hajengei wadui wa hakadha fil masa'il na hivyo hivyo katika masa'il allati qadi yakhtalifu fi taawili nas fiha ambayo mara nyingine watu watatofautiana katika kuifasiri au kueleza aya haufaji wadui fa innahu qadi yu'az fa yaudhur we namarengine kwamba akampa udhuru katika yale ambao amekosea niwezekana pakakosea basi nampa udhuru huenda hapa alikusudia hivyo lakini ulimi ukemtangulia au fahamu kidogo imateleza akampa udhuru kwa lugha nzuri fa alayka andansahu wa an lahu lkhair wala yahmal kadhalika ala aladai walinshiqa watamkina aladui wa wamin akhika wala haula wala quwwata illa billah asema hivyo hivyo katika masail ambayo mara nyingi yanaweza akadunia yake una khilafu katika kujua au kuifahamu au kifasiri dalili juu yako kumnasii yeye na kumpendelea kwake khiri ndugu yako wale siupelekee wewe juu ya kumfanyia wadui na kuweza kuachana na ndugu yako katika mas'ala ambayo dadi yake kuna khilafu au mas'ala ya ufahamu kafahamu fahamu ambao sio sahihi mweleze kwa njia nzuri usimfanye wadui na ukakitisha uadui kwa kwako na kwake kwa ndugu yako yani uadui ukao umekita na mkawa ni adui kwa sababu tu ni katika rai au katika mas'ala ambayo ni ya al-ijtihad. Kwa hiyo akamaliza kusema la hauna wala hawana quwwata illa billah. Utakuja kuendelea inshaallah katika haya ambayo bado utazunguzia hali au, na tabia au da'wa na tabia za madu'ati. Handi mas'ala ambayo yarejee rasaili kama hizi za ahli kwamba tukizirejea fikiri inaitwa ni mazuri kwa haya ambayo atakuja kuzungumza katika dasa takayofuata kuhusiana na muamala namna ya kufanya ni masala vile vile masala yao ni ahim muislamu anatakiwa afahamu kisha ajue ataenda vipi na ataishi vipi na watu Weyo, pia haya na tukarudi na mazingira ambako tunaishi tunaona kwili safari tunadaa kuna misimamo ya kwetu tofos na na wema waliopita tunaitikadi ya halusun alijamaa lakini tabia zao bado hatuna kama zipo basi ni kidogo sana huu sio ukamilifu Kani mapungufu ni makubwa zaidi hatusemi kama kawumia, kama 100% kama au kama naweza kama nikupeleya basi apeleshe hasa kwa ya muamala inawezekana unaona watu kujitahidi itikadi yao katika maana haja iliyokuwa nayo wanayo lakini kamba mwanzo ukirudi kwa pande wa muamala upande pia unaona kwamba hivi ndivyo ulivyo usalafi kweli ama kwa tabia ngumu kama hizi na usiwavu kama huu kweli unaona kama hii sifuri bado kwa hiyo tumuombe Allah atafikisha atujalie ni wenye uisikia haki na kuweza qana kwa wa شهد لا اله الا أبدا إليك الله ابدا الصفقات بذلك فالله خير